Am trecut peste sfârșitul lumii cu bine, mare vrăjală, în fine. Pareul pentru a care și-a conserve și s au pus dus în munți și cipaze și ai. Să citească Biblia și totul va fi ok. Um, am auzit de un ziarist care au găsit un, um, o vacă care producea 100 de litri de lapte pe zi. 100 de litri, imaginați-vă. Dacă ar fi de vânzare, aș vrea și-o să cumpăr astfel de vacă. Ce afacere faină. Să ai 100 de văcuțe de la ea și pac, direct, te produce așa, în masă. Și o mers, să, o mers la fermier să-l întrebe. Dar cum reușiți, domnul? Uh, o mers la fermier. Fermierul l-a întrebat. Domnul, cum reușiți? Ce ați făcut? ce îi dați de mâncare? Spun, explicați cum? Îi puneți muzică ca să producă așa mult. Da. Fiecare dimineață mă trezesc, mă duc la ea, împoiată, o mângă, e așa frumos pe gât, pe cap, și spun vaca mea dimineața asta ce vrei să-mi dai? 100 de litri de lapte sau 100 de kilograme de carne de vită? Și după aia spune el, pun jos uh, cuțitul și iau, uh, iau acolo puțin găleata și mult vaca. Și uite, i-am dăm fiecare dimineață 100 de, de litri. Uh, fain ar fi. Fain ar fi să fie astfel de vaci. Dar astăzi despre vaci o să vorbesc, ok? Uh, nu prea am cu... Nu-mi place așa de mult. Nu știu dacă am mulți odată sau de două ori o vacă la bunici, așa că nu, nu sunt în, uh, în domeniu. Dar astăzi... Uh, haideți să deschidem Biblia la Apocalipsa. Apocalipsa. Dacă tot a fost despre sfârșitul lumii, Apocalipsa. Este și filmul de Apocalypse, nu? Ok. Nu știu dacă e fain sau nu. Apocalipsa, capitolul 3. Deschidem. Câților voi ați vrea, adică abia așteptați tabra uh, oxigenului, jurul Și eu abia aștept. Mi dor să schiez. Mi chiar dor să schiez. O să citesc dintr-o traducere uh, mai diferită decât cea din de Cornilescu, o traducere care a fost uh, supravegheată de Iosif Son. Um, traducea limbii române contemporane așa se numește să fie așa cu un nou suflu spunea versetul 14 în felul următor Îngerul Bisericii din la Scriei, scrie Cel care este amin, martorul credincios și adevărat, originea a ceea ce a creat Dumnezeu spune astfel îți cunosc faptele, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. ce bine ar fi să fii rece sau în clocot. dar așa întrucât ești călduț nici rece, nici în clocot, te voi vărsa din gura mea. Pentru că spui, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Dar nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac orb și gol. Te sfătuiesc să cumpere de la mine aur curățat prin foc. Ca să fii bogat. Haine albe ca să te îmbraci, ca să nu ți se vadă goliciunea Și să fii expus rușinei. Și fie pentru ochi ca să poți vedea. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Deci, fi devotat și pocăiește te Ascultă. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva mă aude și îmi deschide, voi intra și voi lua masa cu el. Și el cu mine. Mesajul din această seară, titlul mesajului este o întrebare. Ești în clocot? O să întrebe pe vecinul tău, ești în clocot? Clocot. clocot. Nu clopot, ci clocot. Un nou cuvânt pentru unii. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm ca Dumnezeu chiar să ne dea urechi care să audă ce vrea El să ne vorbească în seara asta. Amin? Dom'le, vreau să-ți mulțumesc pentru seara asta. Deja uh, ai pus, ai pregătit atmosfera pentru mesajul care mi l-ai pus pe mine. Îmi dau seama de asta și îți mulțumindu-le, Sfinte, că ne conduci în cele mai mici detalii. Acum aș vrea ca tu să deschizi urechile fiecarei persoane prezente aici. Să audă. Nu doar să audă vocea mea, ci să audă vocea ta. Ceea ce tu vrei să comunici prin mesajul că ai pus pe inimă și prin vocea mea, ceea ce tu vrei să le comunici lor personal. Îți mulțumesc, doamnă, că mesajul acesta va fi o sămânță care va aduce rod. Și nu va aduce un rod doar uh, puțin, ci va aduce rod mult, doamnă. De ce nu un sutit? Îți mulțumesc, Doamne, că mesajul acesta îl vom aplica și îl vom ține adânc în inimile noastre din prima. Îl leg pe satan care a încercat să fure această sămânță, de leg satan și te pun sub picioare. Acolo ți este locul. În numele lui Isus declar asta. Doamne, te invităm ca Tu să fii prezent aici în mijlocul nostru. Și va fi îndeajuns, dacă Tu ești cu noi. Amin. Amin. Una din pasiunile mele și mulți care mă cunosc, e uh, să mă uit la filme, faine. Chiar uh, era să merg săptămâna asta la Era Shopping, nu la Era, la Oradea Shopping City, OSC, cum mai se numește pe aici prin Oradea, și n-am apucat din diferite motive, și îmi plac mult filmele, dar filmele bune. Mai ales filmele în care actorii. Mă, mă interesează foarte mult cine joacă într-un anumit film. Poate să fie cea mai bună poveste din lume, ceva roman recunoscut în toată lumea, dar dacă actorii nu sunt buni, n are rost. Îmi pierd timpul să mă uit la filme. Îmi plac filme. Uh, acum sunt multe filme care îmi plac, n are rost să le numesc câteva dintre ele. Îmi plac câțiva actori mult. Denzel Washington e unul dintre ei, Russell Crow e un altul. Și mulți alții, Tom Cruise, Brad Pitt îmi place cum joacă, asta e adevărul. Nu din cauza că fetelor le place, dar din cauza că chiar e ok cum joacă. Actorii care joacă bine sunt pasionați. Sunt și talentați, că degeaba ești pasionat, dar nu ești talentat. Adică există și actori din aia. Sunt pasionați, dar mă, nu, nu le iese, ok. Mai bine, mai bine te ocup cu altceva. Um, de exemplu, prezentatorul Bartos îi pasionat, dar e și talentat. Ok? După părerea mea, ca și prezentator. Uh, pasiunea asta creează ceva în oameni. Degeaba, de exemplu, ai talent, ai talent. Sunt și jucători de fotbal care sunt uh, talentați, dar n-au pasiune. Îi vezi pe teren, îi tot știm că pot să facă o treabă super, dar parcă în anumite meciuri, parcă n-au nicio pasiune, nici nu-ți vine să te uiți la meci. N-are rost, îmi pierd timp. O oră jumate, oră 45 cât ține. N-are rost să te uiți la o astfel, astfel de mediu. Dar oamenii care sunt pasionați a spus simplu, îți atrag privirea Asta în orice domeniu. că vorba de sport, că e vorba de actorie, că e vorba de în afaceri. Un om care e pasionat de produsul lui. Țin minte, am fost, când eram în stat, a venit odată un rus la noi, un tânăr rus, avea accent... Și ne-au vândut un produs. Mă, deci cum ne-au vândut omul ăla produsul respectiv? Deci am rămas, eu șocat. Am intrat de la școală. Eu am venit de la școală, acasă și numai... He, observ că pantofii tăi sunt murdari. Mai puțin. Hai să ajut. Și după aia, numai puțin. Văd și care aragazul e murdar. Și ne vedem mers acolo. Deci, noi români să dăm 20 de dolari în perioada respectivă era foarte mult. Dar ne convins. Am luat și chiar produsul lui chiar a fost bun. Au avut pasiune. Dacă ai pasiune atunci când faci absolut orice, șansele ca să ai succes în acel domeniu cresc foarte mult. Dar cel mai frumos e atunci când vezi un creștin care e pasionat de Dumnezeu. Despre asta vreau să vorbesc în seara asta. Un creștin care e pasionat. E, e frumos și când vezi un cuplu care sunt pasionați unul pentru celălalt. E foarte frumos. Mai ales când îi vezi la o masă și se vede pe ei că sunt dragoste. se vede dragostea din ochiul lor unul pentru celălalt. E foarte frumos, dar credeți-mă, mai frumos e atunci, chiar dacă pare puțin spiritual, dar nu e spiritual, e, e spiritual, dar nu, nu luați în sensul acela. Și foarte frumos, mai frumos e atunci când vezi un creștin care chiar e pasionat de Dumnezeu lui. Ăla chiar îl cunoaște, că doar dacă îl cunoști pe Dumnezeu, o să fii pasionat de el. Exact așa cum doi îndrăgostiți, până nu se cunosc. N-apucă să se îndrăgosti, poate e numai zăpăceală sau cealaltă. Dar când se cunoști și cunosc toate... De, majoritatea detaliilor unul despre celălalt și tot sunt îndrăgostiți aia se numește dragoste exact așa e și cu Dumnezeu astăzi întrebarea e ești în clocă poate l a întâlnit pe Dumnezeu acum câțiva ani poate acum 10 ani poate acum o lună poate, dacă e acum o lună sunt asta că ești îndrăgostit de Dumnezeu fiindcă odată ce te izbește cine e Dumnezeu rămâi rămâi copleșit. Dar poate s-a întâmplat că acum 10 ani ai cunoscut pe Dumnezeu, acum 5 ani și atunci, la început, ai fost pasionat de Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat că acum nu mai îi tocmai așa? Ce s-a întâmplat? Despre asta aș vrea ca să vorbesc că asta și Biblia ne spune foarte clar. Dumnezeu le vorbește unei, vorbește unei biserici din Laodiceea și le vorbește foarte clar ce s-a întâmplat cu ei. Și aș vrea ca să vă disec așa puțin ce, cele mesajul care le transmite Dumnezeu ca să înțelegi ce poți tu să faci. Ca din nou să revii la o viață pasionată. Să fii îndrăgostit din nou de Dumnezeu. Ok? Biserica de la Odicea era o biserică uh, era, care era situată într-un oraș foarte bogat. Era uh, aproape în zona Turciei, de astăzi, râul Licus, construită pe șapte de alu asemenea Romei. Okay? Avea un zid înalt care înconjura întreaga cetate și pe deasupra avea trei amfiteatre de marmură construite. Deci îți vă dați seama că era un oraș puțin de, destul de prosper. Era un centru bancar, mulți bani, era un centru pentru uh, materiale textile și un centru în care se venea medicamente pentru ochi. Foarte interesant, o să vedem mai, mai departe, legate de mesajul lui Dumnezeu față de ei. De asemenea, avea un, în apropiere băi termale, dar avea și un râu de apă rece. Și pe toate acestea, biserica a fost, începută, a fost începută de eprafa și cu toate acestea, biserica, ceva s-a întâmplat cu ea, că a ajuns într-o stare în care Dumnezeu le transmite mesajul acesta. Probabil majoritatea, o mare parte din oamenii din biserică erau bogați. Fiind un centru bancar, probabil ori împrumutau bani sau dădeau bani împrumut, dădeau bani împrumut sau, era un centru bancar. Un loc în care puteai să depui banii tăi pentru o perioadă de timp. Și oamenii erau bogați din biserică. Se presupunem fiind un oraș. Câțiva dintre ei, sau poate o, o, o parte mai mare, depinde. Un procentaj proporțional cu câți, erau, câți oameni bogați erau în orașul respectiv. Poate și în textile erau unii dintre ei. Poate alții în medicamentul acesta care se producea la ei în oraș. legate de alifie pentru ochi. Și ei se credeau că tot e ok. Suntem ok. Lucrurile merg bine. Afacerile merg destul de slu, ok. Frate, cum e bine? Mă frate, bine, Cuvântate, Domnul. E ok. Cum e? Ești? ești bine. Bai, de sunt ok. Văd că haine, zară. E ok. Merge, merge bine. Tot pe acolo te văd. Ei, în ochi lor, păreau că totul e ok. Exact așa. După nu anumit timp. Odată ce, înaintezi în relație ta cu Dumnezeu, ce se poate întâmpla, alte lucruri, încep să-ți ia atenția de la cei mai important. Exact așa cum poate observ în unele căsătorii, la început sunt îndrăgostesc, la început se dau absolut totul și după aceea încetul, încetul obișnuința și lucrul din fiecare zi, ce se poate întâmpla este să-ți fure atenția de la faptul, hei, suntem împreună, trăim viața împreună. Am fost îndrăgostit la început. Hai să menținem aceasta. Să nu lăsăm în ochii mei, faptul că acum te cunosc mai mult lucrurile, să imaginea ta să scadă în ochii mei. Sau să mă devin obișnuit. Foarte ușor poți să devii obișnuit cu o persoană, chiar dacă e superbă persoana respectivă. Vi s-a întâmplat că să fii cu cineva, să cunoști și ce fain ar fi dacă ar fi persoana respectivă, prietena sau prietenul meu mă refer ca fată, e prietena mea să fie, o, o admir ca și fată, poate admir pe cineva și ajuns să o cunoști chiar îi, așa cum ți-ai imaginat dar după un anumit timp, ce se întâmplă? poate să devii obișnuit Ah! Ioana, ce? Hai, Ioana și ce se poate? Noi oamenii tindem să ne obișnim cu cineva și din faptul că îl vedem așa de des, să zicem, aia nu are nu știu ce importanță. De aceea de multe ori oamenii se comportă cel mai urât cu cei din familia lor și nu se comportă, mai ales în România. Nu cu cei de afară. te obișnuiești cu cei din familia ta. Dar nu te gândești... Acum, avândul pe Teddy la noi în familie, îmi dau seama câtă răbdare trebuie să ai cu un bebelaș. Și m-am dau seama, adică, trebuie a concluzii, că probabil am fost și eu așa, când eram mic. Și trebuie mami să aibă grijă. Și ce se poate întâmpla? Tu cu mama ta să, să începi cu domnule, a, mami, tot îmi zici, totul ăla. să ai, să, în ochii tăi, la lungul timpului să te și să nu-i dea așa valoare mare pe cum ar merita. Așa se poate întâmpla și cu Dumnezeu. Dacă permiți. Așa se poate întâmpla în orice relație. O relație romantică. Unii zic, a, nu mai suntem îndrăgostiți. A, nu. Încetul cu încetul ai permis unele lucruri să, cum ar fi pe lentila ochiului tău, ai permis nici pete, să le-ai acceptat pe lentila la ochiului tău și cu tu vezi persoana respectivă prin altă perspectivă. Uite, mi-a făcut faza și nu o Mi-a făcut faza și Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciunea Nu mi-a dat atunci când am vrut eu un prieten am vrut atunci. Încă un Crăciun fără un prieten. Nu! Și fazele astea ce se poate întâmpla în ochii tăi, cum îl vezi pe Dumnezeu? Mă-s supărat pe Dumnezeu. Nu-mi place că nu face cum vreau eu a, a, cine a zis că îi forța Dumnezeu ca să facă lucrurile cum vrei tu. A, lucruri din asta pot să distrug. Asta s-a întâmplat cu cei din la Bogățiile lor, faptul că erau ocupați, băi, să facem bani și asta era preocuparea lor, au devenit o prioritate mai mare decât relația lor cu Dumnezeu. Atunci când permiți asta, încet ce încet, încetul se întâmplă. De fi pierzi dragostea care a avut-o la început când l-ai, când ți -ai seama cât de mult te iubește Dumnezeu, pierzi puțin din ea. Asta s-a întâmplat cu ei. Mai mult, au început să trăiască o iluzie că ei sunt bogați. Tu ai impresia că ești absolut ok. care e problema? Vii la biserică, uite, eu vin la biserică, dau ziceală, dau bani, ăsta aici, aparte, chiar și slujesc, poate, dar în inima ta se creează o propaste tot mai mare între tine și Dumnezeu. Ce e cel mai important? Din faptul că tu vii la biserică, din faptul că tu Ești creștin. Nu relația ta cu Dumnezeu. Bă, da. Tu știi, oricine este răspunsul asta? Pe atunci, revin înapoi în a da importanța, în a investi în cei mai important. De aici va decurge absolut totul din viața ta. Dacă ce relația ta cu Dumnezeu e ok? De aici, absolut totul. În relația ta cu viitorul sau actualul, prieten, prietenă va decurge mult mai bine, îți promit. Relația ta cu cei din familia ta, relația ta, finanțele, tot, sănătate, tot, tot, tot, tot, tot, decurge de la asta. Relația ta cu Dumnezeu. Și în seara asta am simțit, ăsta e, ăsta e mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni l spună. Interesant cum s-o și de ceea ce Zicea legea, în timpul audienței de închinări, de melodiile care le-am cântat. Da, îmi place să mă uit cum Dumnezeu, fără ca noi să vorbim, orchestrează unele lucruri. Să nu crede că stăm da, și ne adunăm împreună, bă, înainte, bă, oamenii ăștia au nevoie de nu știu ce. Gata. E Dumnezeu, cu asta. Nu. Nu. E Dumnezeu sfânt care pune, așează o masă perfectă. Și vrea să ne comunice. Și în timp ce eu vorbesc, poate la unul vorbește ceva, la altcineva vorbește altceva. Tu fii atent, îți vorbește Dumnezeu ție personal. Nu că Perfect. La vecină acum. Mai de nu se dai un cot. pentru tine. Nu. Atenție la ceea ce Dumnezeu vrea să spună ție. Biserica de la Odisea aveau impresia că sunt ok, dar nu erau deloc ok. Și Dumnezeu a venit ca să-i trezească și să le spună auziți, ok. Situația atât de gravă, încât voi nici nu sunteți în clocot, nici nu sunteți îndrăgostiți de mine, nici nu sunteți reci. Măcar să recunoașteți, bă, suntem paralel cu Dumnezeu. Și voi vă aflați într-o zonă mediocră. Și voi spuneți că sunt ok, dar de fapt, sunteți nici, nici, e ca și cineva care îți e prieten, dar deja ai aflat că te vorbește pe la spate. Și așa, când vine lângă tine, nu știu ați avut senzația în stomac, parcă, o, ci, iară vine, mă. Nu-i rușine să vorbească așa cu mine. Nu vorbește în față, aceea ce în ce în ce, am, ce am. Pe la spate am auzit ce o vorbit. E cam așa e și Dumnezeu. Când El știe că tu îți permiți ca să, inima ta să meargă și după lumea asta și după El. Cu alte cuvinte, că l înșeli. Ai intrat în relație cu El? Dumnezeu se așteaptă ori de -a totul, or nimic. Interesant cum noi suntem creați după chipul și asemănarea lor, lui Dumnezeu. Și nici nou nu ne convine atunci când suntem într-o relație cu cineva ca acea persoană să-și permită să mai fie și cu X și Y. E Dumnezeu, e Dumnezeu gelos. Și spune, vine să mi rău la stomac. Asta ce spune Dumnezeu. Când văd că după ce te-am iubit, îți permit să încerci să mă înșel pe față să te mă... faci fi la biserică și asta. Nu. Nu e ok. Mai bine ești rece, mai bine, mai bine recunoști că nu ești aproape de mine, sau, mai, sau ești în clocul. Dar te rog, nu fi acolo. Și le spune următorul lucru la cei din la Odisea, Trei lucruri le spune. Veniți la mine. Și primul lucru care spune, vreau să, veniți la mine și am să, am să cumpărați, te sfătuie să cumpere de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Aur curățit prin foc, ca să te okay? Interesant, din nou, era un centru bancar la Odicea. Și Dumnezeu le spune, vină la mine, vreau eu să-ți dau aur, aur adevărat. Uh, pentru, în prima impresie, poate ai... Poate, poate crezi, dar stai puțin, doamne, ei chiar sunt bogați, chiar au aur, ăștia din biserica la Odicea. Nu. Spune, hai să-ți dau eu aur adevărat. Cu alte cuvinte, ce vrea Dumnezeu să le spune lor, hai să-ți dau eu bogății adevărate. Poate din ochii tăi, aurul din mâna ta, banii din mâna ta, ai o bogăție. Dar Dumnezeu, și pentru Dumnezeu, e o anumită bogăție, pentru Dumnezeu are și multe alte bogății cu care vrea ca tu să te îmbogățești. Bogății cum ar fi? Al cunoaște pe El. A cunoaște pe El e o bogăție pentru Dumnezeu mai mare. A avea dragoste, a, te, a fi plin de dragoste, cum îi Dumnezeu, e o bogăție mai mare pentru Dumnezeu decât toate. Iubiți-vă unei pe alții, de câte ori spune în, în Ioan. A avea oameni care, în care tu i-ai ajutat ca să-L cunoască pe Dumnezeu, ucenici pe care tu i-ai ajutat să facă. E o valoare cu care tu te poți îmbogăți din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spune spună astăzi poate în ochii tăi ai început să te îmbogățești în anumite privințe, poate în ochii colegilor tăi de la facultate poate în ochii familiei tale neamurilor tare. u uite deja urcă ăsta scara, o să fim și noi mai bogați că el urcă scara sau ea uh, tot mai sus ok, cum zice băiatul uh, Moga uh. și și este că tu poți să te îmbogățești în multe privințe. Dar, Dumnezeu spune, începe să te îmbogățești din nou în, din perspectiva mea. Valorile pe care eu ți le-am scris în, în scrisoarea mea de dragoste, începe să te, să te îmbogățești în aceste valori. Apoi, al doilea lucru care spune este cumpărați haine albe. Dacă te uiți în Biblie peste tot unde se vorbește despre haine albe, e vorba despre puritate. Un lucru care se întâmplă într-o relație atunci când una dintre persoane începe să își permită să mai facă cu ochiul la o altă persoană sau să se mai gândească la o altă persoană, este atunci când începe asta, intră o crăpătură. Ca într-o marmură, intră o crăpătură. Și în crăpătura respectivă, dacă, dacă nu o acoperi și, și o rezolvi rapid, începe crăpătura să devine tot mai mare. Exact așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Dacă tu îți permiți un păcat micuț, o carie micuță să intre în viața ta. Îți te asigur. Cu timpul va crește. Și în cele din urmă va mânca tot. Exact asta spune Dumnezeu. Odată ce eu te-am curățit, nu ai permite niciunui păcat. Rămâi cu hainele albe. Trăiește în libertatea ce am cântat și astăzi. În libertate voi trăi. Trăiește în acea libertate. Nu mai mergi înapoi. Nu mai mă înșela. Nu mai mergi la vechii tăi iubiți. Că e vorba de un păcat sau altul. Nu mai merge. Rămâi cu mine. Rămâi doar al meu, doar a mea. la capă. Haine albe. Și doctorie pentru ochi. De obicei, oamenii, când uh, se îndrăgăsesc unul e și din cauza că văd, văd viața aproximativ în același fel. Dar atunci când începi să vezi lucrurile diferit, tu mergi într-o direcție, persoana aceasta merge în altă direcție, că ești prieten cu prieten sau prieten cu prietenă, uh, nu o să dureze foarte mult relația. Exact așa și când Dumnezeu. Dacă tu vezi lucrurile cu ochii tăi, îi le vezi într-un fel și Dumnezeu le vede în alt fel, la început nu se simte. Dar după aia unghiul ăla o să înceapă să crească. Și discrepanța va fi prea mare și... De aia vezi persoane care au fost în biserică și după cinci ani de zile îți, com îți, îți complet, în lume. Din ce cauză? Au început unele idei în mintea lor erau micuțe. Ah, e ok. E ok ca să, să fac aia sau aia. Știi? De ce? De ce? De ce? Peste câțiva ani numai se vede. Ai, mers, ai început să mergi pe drumul greșit. Și în cele din urmă vezi că nu mai mergi pe același drum pe care nu mergem noi, care vrem să-L iubim pe Dumnezeu, ci mergi pe alt drum. Ce s-a întâmplat la început? Faza frumoasă Adică că oricând tu te poți ajusta. Uf! Și poți să te îndrepți, să te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu. Aici este modul în care Dumnezeu gândește. Și ce, de fapt, Dumnezeu le spunea lor? Îi vin înapoi la cuvântul meu și prin Duhul meu te voi alinea. Modul în care tu gândești se va alinea la modul în care eu gândesc. Și vom gândi pe aceeași undă. Prietenii adevărați, nici nu trebuie să vorbească. Ei din priviri pot să comunice. Nu-i așa? Așa ai și cu Dumnezeu. Cu cât vei, mai, vei fi mai aproape de Dumnezeu? Cu da, Wow! Da, Doamne, observ. Uite, persoana asta are nevoie de mine. Mă duc, acum. Nici nu trebuie Dumnezeu din ceruri. Călii! Persoana de acolo, acum. Manu are nevoie ca să-L încurajezi. Nu trebuie să-L trimită, nu știu ce, SMS din ceruri. Mesaj pe Facebook. Caline, acum. Mergi la Manu. Nu. Odată ce îți aproape Dumnezeu, dată sim. Ok, Mara are nevoie, pa, mă duc direct la el. Nu trebuie să stau acolo să... Uu. Să fac meditație. Ce încearcă Dumnezeu să-mi spună? Cinci. Cinci zile de post și rugăciune. Să mă duc sau să nu mă duc la manu. Mă duc direct. Știi că Dumnezeu simt, îl simt pe Dumnezeu. Simt pe Duhul Sfânt. Astea trei lucruri le spune să le facă. Și știu unde le faci cel mai bine. Spune apoi mai departe versetul 20. Iată eu stau la ușă și bat. și deschide ușa. Poi intra la el, poi cina cu el și el cu mine. În odaia de rugăciune, dacă tu le vei face toate astea trei, vei rămâne în în fiecare zi. Este o idee care nici n-am scris-o în predică, numai când am venit la biserică, din ce mă gândeam, dvsf, mi-am spus, uite, cele trei, să te îmbogățești, să te îmbogățești cu valorile lui Dumnezeu, nu cu valorile lumești, să-ți cumperi haine albe, să rămâi în puritate. și doctorie pentru ochi, revelația cine este Dumnezeu în timp ce citești cuvântul lui, în prezența lui în fiecare zi. Acolo, dacă tu te vei întâlni cu Dumnezeu în fiecare zi, vei rămânea în drăgoste. Ce se întâmplă cu unele relații. Atunci când nu mai persoanele respective nu mai vorbesc între ei. Perioadă de timp, o săptămână, hai să luăm o pauză. Cine mai mi-a zis o pauză înseamnă, hai să depărți. Uh, Depinde acum. Sunt diferite relații și diferite, dar în mare majoritate cam asta înseamnă. Nu poți să-ți permiți să iei o pauză cu Dumnezeu. Adică relația ta devii rece. Exact așa cum trupul nostru când nu, nu i dăm de mâncare imediat strigă tare. A, mi-e foame! Duhul nostru complet e Când nu l hrănim foame. Am vorbit de asta cu o lună și ceva. Ultimul mesaj. Așa că rănește-l în fiecare zi. Stai în prezența lui. Lasă-l pe Dumnezeu să Când, Exact așa cum stai la o masă și chiar ai o conversație adâncă cu cineva. Lasă-l pe Dumnezeu să schimbe, să spune cum gândește el despre anumite lucruri. Învață să auzi vocea lui. Stai și sorbește cuvintele lui. Cinează cu el și el cu tine. El, el vrea să se bucure de tine ceea ce tu îi spui lui. Că contează din amândouă două să vină. Și atunci când el vede că tu ai ochii curățiți, îl vezi așa cum el este, ai o revelație clară a cine este Dumnezeu. El o să cineze cu tine. El o să se reveleze ție. Dumnezeu nu se revelează la toți la fel, dar aceia care îl caută din toată inima, chiar așa au spus el. Cine mă va căuta din toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de ei. Dar dacă mă caută din toată inima, apropiați-vă Dumnezeu și el se va apropia de voi. El deja îi aproape. Prin Isus Hristos a devenit aproape omenirii. Dar tu trebuie să deschizi zilnic la bătaia ușii lui, la bătaia mâinii lui pe ușa inimitale. Vreau să petrec din cu tine în dimineața asta, și în dimineața asta, și în dimineața asta. Isus ne a dat exemplu suprem. El făcea asta în fiecare dimineață, vorbea cu Tatăl în fiecare dimineață. Vrei anul 2013 să fie complet diferit decât toți ceilalți ani? Vrei să-L simți pe Dumnezeu? Vrei să fii în clocot tot anul? Îți zic, din experiența mea proprie din ultimii 12 ani. Stai aproape, stai în o de aproape de Dumnezeu. Stai zilnic. Zilnic, îmbogățește-te. Zilnic, stai cu haine albe. Zilnic, ochii tăi să fie curățiți, să vezi din perspectiva Lui. Îți deci, promit, anul acesta va fi cel mai superbal din viața ta. Și când te va întâmpla, cineva... La Crăciun, 2013. A sfârșitul anului. Cum ești? Ești în clocot? Da. Sunt drăgosti înseamnă. că silnic e o chestie uneziilică. Calitatea anului acesta depinde de tine. Că Dumnezeu îi superb. Dar întrebarea îi, vei sta tu aproape de Dumnezeu superb? Sau vei sta departe de Dumnezeu superb? Eu vreau să stau aproape. Vreau să te încurajez. prin mesajul de astăzi. Stai aproape. Dumnezeu însuși te cheamă și bate la ușa inimii tale. Ai vrea anul ăsta să petrecem împreună? Dar ar fi, să nu treci singur prin toate fazele care urmează să se întâmple în anul acesta. Ar vrea să fiu lângă tine. Aș vrea să te sfătuiesc în deciziile care va trebui să le iei. Aș vrea să spun dinainte, să anticipezi ce urmează să se întâmple. Aș vrea ca să să te cadorisesc puțin mai mult anul ăsta. Aș vrea ca să simți dragostea mea zilnic. Atunci când cei din jurul tău te se comportă așa mai ciudat, chiar și persoana care te iubește sau persoanele care te iubesc. Se simți că nu ești singur, că ești, ești acolo lângă tine. Când îl ai pe Dumnezeu aproape, poți să le experimentezi toate astea care le-am aici așa, fără să mă stau să citesc, să-mi memorez o listă. Că le experimentezi Este la ușa o de Vrea ca să fie cu tine anul ăsta. Mai vreau. Mai vreau. vrea. Fiindcă îți promit că dacă stai aproape de El, vei fi în cloc. N-ai cum să stai aproape de Dumnezeu și să fii sec. Nu vezi pe unii, mai vedeam la McDonald's, pe unii care, el stătea să-i la celălalt, ia să-i la celălalt, wow, ce sec, ok. Mai bine, mergiți în căi diferite, vedeți-vă de treabă, sau rezolvați-vă problemele. Ce stați? Perdeți timp aiurea. Mulți însă ne permitem să facem asta cu Dumnezeu. Tu ești în față cu El, doare la somnă. Imaginați, deci pe mine deci m-a reiditat, eu aia și spunea o persoană. Ok, știi ce? Bă, bă, că ești ocupat, Ciao. am plecat. Dumnezeu e răbdător și le spunea cei de odicea, Hai să, hai, hai să te îmbogățesc eu, hai să-ți dau haine albe, Ah, nu, nu, mie e -mi place cu srențele astea. Nu, nu, nu, hai că-ți dau ceva mai bun. Nu, că e ok, e ok. Zrănii trăiesc o viață impură, știu, dar e ok. Nu, hai să-ți dau o viață mai faină. N-ai vrea o viață din belșug. N-ai vrea okay, -ai ochii, dar hai să ajut Nu, nu, că văd perfect. Nu, dar așa face. Știu că și eu fac asta. Dumnezeu vrea ca să-ți să dea o viață din belșug, dar acesta. Dar eu e decizie zilnică. N-ați face timp să stai la masă cu ea. Scrieți, dacă vreți undeva, Apocalipsa 3 cu 20. Oh. Dumnezeu se bate la o inimii mai. Va, va, va dura puțin până va deveni un obicei. Asta e realitatea, ok? Se spune că două luni trebuie ca să faci ceva, ca să devină un obicei. Dar dacă asta primele două luni îți formezi obiceiul, ca zilnic să te întâlnești cu Dumnezeu, în, în, în a citi cuvântul Lui, în, a sta în prezența Lui. Celalte zece luni o să fie o plăcere. Poate primele două luni o să fie puțin mai greu până te disciplinezi, când nu ești obișnuit să te trezești. Poate nu poți dimineața, poate poți după masă, poți tu să decizi asta. Preferabil dimineața vă încurajez, așa spune și Biblia. Aia la ușă și Ai vrea ca să-l ai pe el, mai aproape. El vrea. Altfel vom arăta noi ca și biserică. Altfel vei arăta viața ta anul acesta. Indiferent de unde ești acum, poate unii spune, bă, eu sunt într-o situație puțin mai complicată. Bă, nu, Dumnezeu nu știu. Hai să, hai serios. De mii de ani Dumnezeu o scos oameni din situații complicate și tu ești un caz mai special. Nu ești. Îți promit. Dumnezeu te poate scăpa. Orice ai fi, orice cât de complicat. Și tu nu știi câte secrete. crede. Și... A, ah, e ok. Asta l numai pe Dumnezeu și vezi cum te deznoadă El și te îndreaptă înapoi. Asta am simțit că Dumnezeu vrea să -ți spună ție personal astăzi. Hai să răspundem acum ce să o vorbim. Neschidem oameni. Doamne, să mulțumesc că ești Dumnezeu personal. Nu vorbești la mulțim, ci vorbești la un individ. În mijlocul lui mulțim. Și să mulțumesc că în, în, în seara asta tu ai vorbit. Ne ai vorbit tuturor și mie. Și să mulțumim că ne iubești. Că chiar ne dorești. Tu tânjești să fii cu noi. 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, 36, 365 de zile din an, tu în zilni, fiecare secundă, vânșești și bați la ușa inimii noastre. Vrei să fii cu noi. Vrei să fii prezent în fiecare detaliu a vieții noastre. Așa de mult ne iubești. Îți mulțumesc. Mă rog ca toți, toți de aici să experimenteze asta, să nu piardă în dragă ta. Și să beneficieze în fiecare zi. Zice, stăm în, în, în această postură de rugăciune? Dacă ești aici și ai auzit cum am vorbit despre Dumnezeu, ți-ai seama că chiar îl, îl, îl cunoști și cei de aici îl cunoaștem, de aia ne închinăm, modul în care ne închinăm? Și ai vrea și tu. Și aș vrea că să-L cunosc așa pe Dumnezeu. Tot dar nu l-am simțit distant. voi, modul în care vorbiți, voi vii, îl simți îl, îl experimentați într-un mod foarte intim, apropiat, Îți vorbește, îți arată, e lângă tine, te atinge, te vine. Și aș vrea, dacă tu ești acea persoană. Acum ar fi șansa de bate la inima ta și tu poți să Și poți printr-o rugăciune să-L inviți înăuntru, în viața ta. Să-L faci pe El Dumnezeul tău și pe El să-L faci salvatorul tău. Ai șansa asta. Vreau să-ți dau și să mă rog împreună cu tine. E o rugăciune care o spunem de fiecare dată, la fiecare întâlnire. Tot știu asta, de ani de zile. Și dacă tu vrei ca să-L primești astăzi, astăzi simți, chiar simți fizic, simți în inima ta că te cheamă pe tine. El. Nu sunt eu, n-am făcut nimica, ci El. El te cheamă pe tine. Și dacă tu ești acea persoană, aș vrea acolo unde ești. Să zici numai o mână să văd cu cine mă rog, și după punem pune mâna jos și după ne rugăm. Cu toți, în cu tine. Ok. Altcineva? Este o persoană? O altă persoană? Super. A, a treia persoană? Ok. Altcineva? Trei persoane până acum? Deschid ușa lui Wow. Să rămâneți uimit. Mai este, este cineva? Hai să ne rugăm cu cele trei persoane. și Aș vrea toți să ne rugăm, dar mai ales voi trei. Rugați-vă cu voce tare. Bine?